Capitolul 2 Zile de slujire Niciodată mai înainte nu avusese lumea parte de zile ca acestea cerul fusese adus pe pământ pentru oameni În căminul pescarului din Capernaum mama soției lui Petru zace bolnavă cuprinsă de friguri mari și ei l-au rugat pentru ea pe Isus el s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile, iar ea s-a ridicat și îi slujeam Mântuitorului și ucenicilor săi. Luca, capitolul 4, versetul 38, Marcu, capitolul 1, versetul 30, Matei, capitolul 8, cu 15. Vestea s-a răspândit cu repeziciune. Minunea fusese săvârșită în sabat. Și de teama rabinilor, oamenii nu îndrăzneau să vină pentru vindecare până nu apunea soarele. După aceea din case, dughiene, piețe, locuitorii cetății se grăbeau către locuința umilă, care l-adăpostea pe Isus. Bolnavii erau aduși pe paturi, veneau ajutându-se de toiege sau sprijiniți de prieteni, clătinându-se cu prinși de slăbiciune în prezența Mântuitorului. Ore în șir veneau și plecau, căci niciunul dintre ei nu putea ști dacă a doua zi aveau să-l mai găsească pe vindecător în mijlocul lor. Cetatea Capernau nu mai fusese vreodată martora unei zile ca aceasta. Văzduhul era, era plin de glasuri triumfătoare și strigăte de izbăvire. Iisus nu și-a încetat lucrarea până când nu a fost ușurat, și ultimul suferind, era noaptea târziu când a plecat mulțimea și peste casa lui Simon s-a așternut tăcerea, ziua cea lungă și agitată trecuse, iar Iisus căuta odihnă. Dar în timp ce orașul era cufundat în somn, mântuitorul s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Marcu, capitolul 1, cu 35 Dis de dimineață, Petru și tovarișii lui au venit la Isus, spunându-i că oamenii din Capernaum îl căutau deja. Spre surprinderea lor, ei au auzit cuvintele lui Hristos. Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Luca capitolul 4, versetul 43 în agitația care cuprinsese atunci cetatea exista pericolul ca oamenii să piardă din vedere obiectul misiunii sale. Iisus nu era satisfăcut să atragă atenția asupra sa, numai ca unul care face minuni sau ca vindecător de boli fizice. El căuta să-i atragă pe oameni la sine ca mântuitor al lor, în timp ce oamenii erau dornici să creadă că el venise ca împărat pentru a întemeia o împărăție pământească. El dorea să le abată mințile de la cele pământești la cele spirituale. Doar succesul lumesc ar fi împiedincat lucrarea sa. Și admirația mulțimii nepăsătoare provoca un adevărat chin duhului său. Nici o dorință de afirmare de sine nu se făcea simțită în viața sa. Cinstea pe care lumea o acordă poziției sociale, bogăției sau talentului, era străină de fiul omului. Niciunul din mijloacele pe care le folosesc oamenii pentru a câștiga loialitatea sau a impune respectul nu a fost folosit de Isus. Secole înainte de nașterea sa a fost prorocit. El nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestia frântă nu va zdrobi, și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. Isaia, capitolul 42, versetele 2 și 3 Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan, capitolul 3, versetele 14 și 15 și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Ioan, capitolul 12, versetul 32. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl, care m-a trimis, și eu le voi învia în ziua de apoi. Ioan, capitolul 6, versetul 44. Fariseii căutau să se deosebească prin ritualismul lor scrupulos și caracterul ostentativ al închinării și faptelor lor de milostenie. Ei își dovedeau zelul pentru religie, făcând din aceasta o temă de discuție. Disputele dintre sectele potrivnice erau lungi și gălăgioase și nu era un lucru ieșit din comun să auzi pe străzi glasurile mânioase ale polemicii, Dintre învățații specializați în studiul legii Într-un vădit contract cu toate acestea era viața lui Isus În acea viață nu s-a văzut nici când vreo dispută zgomotoasă, o închinare ostentativă, nici o faptă spre a câștiga aplauze Hristos era ascuns în Dumnezeu, iar Dumnezeu era descoperit în caracterul fiului său Către această descoperire dorea Isus să se îndrepte mințile oamenilor. Soarele neprihănirii nu s-a arătat lumii în splândoarea sa pentru a urbi simțurile sau slava lui. Despre Hristos este scris căci el se ivește ca zorile dimineții. Osea, capitolul 6, cu 3 Cu gingășie și tăcere, zorii zilei se arată pe pământ risipind întunericul, și trezind lumea la viață, tot așa și soarele neprihănirii, și tămăduirea va fi sub aripile lui. Malachia, capitolul 4, versetul 2 Chiar dacă aș vorbi în omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor, și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, Chiar dacă aș avea toată credința așa încât să muți și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Nu se bucură de înregiuire, ci se bucură de adevăr. 1 Corinteni, capitolul 13, versetele de la 1 la 6 Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Isaia, capitolul 42, versetul 1 Căci tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz, un adăpost împotriva furtunii, un umbrar împotriva căldurii. Isaia, capitolul 25, cu 4 Așa vorbește Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce locuiesc și sufle celor ce merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi. Și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina niamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei care locuiesc în întuneric. Isaia, capitolul 42, versetele de la 5 la 7. Voi duce pe ori pe un drum necunoscut de ei, îi voi povățui pe cărări neștiute de ei, voi preface întunericul în lumină înaintea lor. Și locurile strâmbe în locuri netede, iată ce voi face, pentru ei, și nu-i voi părăsi. Isaia, capitolul 42, cu 16 Cântați, Domnului, o cântare nouă, cântați laudele Lui până la marginile pământului, Voi, care mergeți pe mare și cei care locuiți în ea, ostroave și locuitorii lor, Pustia și cetățile ei să înalțe glasul, Satele locuite, de chedar, să-și înalțe glasul, locuitorii stâncilor să sară de veselie, să strige de bucurie din vârful munților, să dea slavă Domnului și să vestească laudele lui în ostroabe. Isaia, capitolul 42, versetele de la 10 la 12 Bucurați-vă ceruri, căci Domnul a lucrat, răsunați de veselie adâncime ale pământului. Ixbucniți în strigătă de bucurie munților și voi pădurilor cu toți copacii voștri, căci Domnul a răscumpărat pe Iacov și a arătat slava în Israel. Isaia, capitolul 44, cu 23 Din temnița lui Rod, Ioan Botezătorul, care privea și aștepta cuprins de dezamăgire și uimire lucrarea Mântuitorului, a trimis pe doi dintre ucenicii săi la Isus cu solia. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul?" Matei, capitolul 11, cu 3 Mântuitorul nu a răspuns imediat la întrebarea ucenicilor. În timp ce ei stăteau neînțelegând tăcerea sa, cei nepăstuiți veneau necontenit la el. Glasul puternicului vindecător penetra urechea surdă. Un cuvânt, o atingere a mâinii sale deschideau ochii nevăzătorilor pentru a privi lumina zilei, peisajele naturale, fețele prietenilor și fața izbăvitorului. Glasul său ajungea la urechile celor muribunzi și ei se ridicau plin de sănătate și vigoare. Demonizații care erau paralizați se supuneau cuvântului său, nebunia îi lăsa, iar ei îi se închinau. Bieții țărani și muncitori, care erau trecuți cu vederea de către rabin ca fiind necurați, se aduna în jurul său și el le spunea cuvintele vieții veșnice. În felul acesta, ziua se apropia de sfârșit, iar ucenicii lui Ioan vedeau și auzeau tot. În cele din urmă, Isus i-a chemat la sine și i-a îndemnat să meargă la Ioan și să-i spună ce văzuseră și auziseră, adăugând, Perice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire." Matei, capitolul 11, cu 6 Ucenicii au dus-o și aceasta a fost de ajuns. Ioan și-a reamintit profeția cu privirea la Mesia. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război zbăvirea. Să vestesc un an de îndurare al Domnului și să mângui pe toți cei întristați. Isaia, capitolul 61, versetele 1 și 2 Iisus din Nazaret era cel făgăduit. Dovada divinității lui s-a văzut în lucrarea sa de slujire pentru nevoile umanității suferinde. Slava îi s-a arătat prin bunăvoința față de starea noastră de căzută. Perice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor jocoritori ci își găsește plăcerea în legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărei frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Salmi 1 Versetele de la 1 la 3 Lucrările lui Hristos n-au arătat doar că El este Mesia, ci au făcut dovada modului în care avea să fie stabilită împărăția sa. Lui Ioan i-a fost descoperit același adevăr pe care îl înțelesese Ilie în deșert, când înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfârma stâncile. Domnul nu era în acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. 1 Împărați, capitolul 19, versetele de la 11 la 12 În același fel avea să-și facă Isus lucrarea. Nu prin răsturnarea scaunelor împărătești și a împăraților, nu cu pompă și printr-o etalare exterioară ostentativă, ci vorbindu-le oamenilor printr-o viață de îndurare și jertfire de sine. Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să o putem vedea. Ea vine prin blândeția inspirației din cuvântul său, prin lucrarea interioară a Duhului său. Prin întăvășirea sufletului cu acela care este viața sa. Cea mai mare manifestare a puterii ei se vede în natura umană adusă la desăvârșirea caracterului lui Hristos. Urmașii lui Hristos trebuie să fie lumina lumii, dar Dumnezeu nu i deamnă să facă un efort de a străluci. El nu aprobă nicio străduință a mulțumirii de sine de a etala o bunătate infatuată. El dorește ca sufletele lor să fie umplute cu principiile cerului. Atunci, venind în contact cu lumea, ei vor da pe față lumina care este în ei. Fidelitatea lor statornică în fiecare faptă a vieții va fi un mijloc de iluminare. Bogăția sau o poziție socială înaltă, echipamentul costisitor... Forma arhitecturală sau mobilierul nu sunt esențiale pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu și nici realizările care câștigă aplauze din partea oamenilor și strânesc vanitatea. Etalarea lumească ostentativă, oricât ar fi ea de impunătoare, nu are nicio valoare în ochii lui Dumnezeu. Deasupra celor văzute și trecătoare, el pune preț pe cele nevăzute și veșnice. Primele au valoare numai în măsura în care le dezvăduie pe cele din urmă. Cele mai alese realizări artistice nu au frumusețea care se poate compara cu frumusețea caracterului care este rodul lucrării Duhului Sfânt în suflet. Când Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său pentru lumea noastră, El a înzestrat ființele umane cu bogăține pieritoare, bogății care, comparate cu averile adunate de oameni, Fac ca acestea din urmă să pară nimic. Hristos a venit pe pământ și a stat înaintea copilor oamenilor cu tezaurul iubirii ei. Și aceasta este comoara pe, pe care, prin legătura noastră cu el, urmează să o primim, să o dezvăluim și să o împărtășim. Efortul omenesc va fi eficient în lucrarea lui Dumnezeu, numai corespunzător devotamentului în consacrarea lucrătorului dând pe față puterea Harului lui Hristos de a transforma viața. Noi trebuie să ne deosebim, pentru că El își manifestă în noi propriul său caracter al iubirii. Răscumpărătorul nostru ne acoperă cu neprihănirea sa. Când alege bărbați și femei pentru slujba sa, Dumnezeu nu întreabă dacă ei au bogăție lumească, învățătură sau elocvență. El întreabă, umblă ei într-o asemenea umilință încât să-i pot învăța calea mea? Îmi pot pune eu cuvintele pe buzele lor? Mă vor reprezenta ei? Dumnezeu se poate folosi de fiecare persoană exact în măsura în care își poate pune duhul în templul sufletului. Lucrarea pe care o va accepta este lucrarea care reflectă chipul său. Urma și săi trebuie să poarte ca dovezi de acreditare înaintea lumii, caracteristicile de neșter a principiilor sale nemuritoare. El va aduna miei cu brațul său. În timp ce Isus își face lucrarea pe străzile cetăților. Mamele își croiesc drum prin mulțime, purtând în brațe pe micuții lor bolnavi și pe moarte, căutând să ajungă atât de aproape încât să poată fi văzute de el. Priviți aceste mame palide, ostenite, aproape desnădăjduite, și cu toate acestea hotărâte și perseverente. Purtând povara suferinței lor, ele îl caută pe Mântuitorul. Pentru că sunt împise, împinse înapoi de valurile de oameni, Hristos își face drum către acestea, pas cu pas, până când se află în imediata lor vecinătate. Speranța le umple inimile, lacrimile lor de bucurie se revarsă când el le observă și privesc în ochii care exprimă atâta milă și iubire. Luând parte pe una din femeile din acel grup, Mântuitorul îi încurajează încrederea zicând, Ce să fac pentru tine?" Ea îi spune printre suspine marea ei dorință. Stăpâne, dacă vrei, vindecăm copilul." Hristos îl ia pe micuț din brațele ei, iar boala îl părăsește la atingerea sa. Paloarea morții a dispărut. Curentul dătător de viață îi curge prin vene, Mușchii primez stăriei. Mamei îi sunt adresate cuvinte de mânghiere și pace. Și apoi se prezintă un alt caz, la fel de urgent. Din nou Hristos își spune la lucru puterea dătătoare de viață și toți îi dau laudă și cinste celui care face aceste lucruri minunate. Stăruim mult asupra mărăției vieții lui Hristos. Vorbim despre lucrurile minunate pe care le-am făptuit. Despre minunile pe care le-a făcut, însă atenția pe care a acordat-o el lucrărilor considerate minore este încă o dovadă și mai mare a măreției sale. Printre evrei era un obicei ca să fie aduși copiii la vreun rabin, pentru ca acesta să-și poată pune mâinile asupra lor în semn de binecuvântare. Însă ucenicii considerau lucrarea mântuitorului prea importantă pentru a fi întreruptă în felul acesta. Când mamele au venit cu dorința ca el să-i binecuvinteze pe micuții lor, ucenicii le-au privit cu dezaprobare. Ei credeau că acești copii erau prea mici pentru a putea beneficia de o audiență la Isus și au tras concluzia că el ar fi nemulțumit la vederea lor. Însă mântuitorul a înțeles grija și povara mamelor, care căutau să-și duce copiii după cuvântul lui Dumnezeu. El le auzise rugăciunile. El însuși le atrăsese în prezența sa. O mamă își luase copilul și plecase de acasă pentru a-l găsi pe Isus. Pe drum i-a spus unei vecine unde voia să meargă, iar vecina a vrut ca Isus să-i binecuvinteze copiii. În acest fel, mai multe mame au venit aici împreună cu micuții lor. Unii dintre copii trecuseră din colo de ani de pruncie la copilărie și tinerețe. Când mamele și-au făcut cunoscută dorința, s a ascultat cu simpatie cererea timidă și udată de lacrimi. Însă el a aștepta să vadă cum aveau să le trateze ucenicii. Când i-a văzut pe ucenici mustrându-le pe mame și îndepărtându-le, Crezând că îi fac o favoare, le-a arătat greșeala lor zicând, Lăsați și să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei." Marcu, capitolul 10, cu 14 I-a luat pe copii în brațe și-a pus mâinile asupra lor și le-a dat binecuvântările pentru care veniseră. Mamele au fost mângâiate, s-au întors la casele lor întărite, și binecuvântate de cuvintele lui Hristos. Ele au fost încurajate să-și ridice poverile cu o voieșie nouă și să lucreze pline de nădejde pentru copiii lor. Dacă am putea să vedem ce s-a petrecut după aceea în viața micului grup, le-am vedea pe mame aducându-le aminte copiilor lor de scena din acea zi și repetându-le cuvintele iubitoare ale Mântuitorului. Am vedea de asemenea cât de ades, în anii care au urmat, amintirea acestor cuvinte i-a păzit pe copii să nu se rătăcească de la poteca așternută pentru răscumpărații Domnului. Hristos este astăzi același mântuitor prin de compasiune, ca atunci când umbla printre oameni. Este tot atât de mult ajutorul mamelor acum, ca atunci când i-a strâns în brațele sale pe micuții în Iudeea. Copiii căminelor noastre sunt tot atât de mult răscumpărați prin sângele său, pe cât au fost acei copii de mult. Isus cunoștea povara inimii fiecarei mame. El, care a avut o mamă care s-a luptat cu sărăcia și lipsurile, se arată simțitor față de fiecare mamă în necazurile ei. El, care a făcut o călătorie lungă pentru a ușura inima zbuciumată a unei femei cananite va face la fel de mult pentru mamele de astăzi. El, care i-a redat văduvei din Nain, pe singurul ei fiu și care în agonia sa de pe cruce și-a amintit de propria lui mamă, este atins astăzi de suferințele mamei. În fiecare durere și în fiecare nevoie, el va mângâia și va da ajutor. Mamele să vină la Isus cu dilemele în care se află. Ele vor găsi suficient har pentru a le ajuta să îngrijească de copiii lor. Porțile sunt deschise pentru fiecare mamă care își va pune poverile la picioarele mântuitorului. El care a spus, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Marcu, capitolul 10 cu 14 încă le invită pe mame să-i aducă pe micuții lor pentru a fi binecuvântați de el. În copiii care au fost aduși în contact cu el, Iisus a văzut pe bărbații și femeile care ar trebui să fie moștenitori ai harului său și supuși ai împărăției sale, dintre care unii aveau să devină martiri pentru el. El știa că acești copii voiau să-l asculte și să-l accepte ca răscumpărător al lor. Cu mult mai grabnic decât voiau cei maturi, dintre care mulți erau înțelepți în felul lumii și cu inima împietrită. Învățându-i, el a coborât la nivelul lor. El, maestatea cerului, a răspuns la întrebările lor și a simplificat lecțiile sale importante pentru ca acestea să corespundă înțelegerii lor de copii. El a sădit în mințile lor semințele adevărului care aveau să se înalțe în anii următori și să aducă roadă în viața veșnică. Când le-a spus ucenicilor să nu-i oprească pe copii să vină la el, Isus se adresa urmașilor săi din toate viacurile, slujbașilor din biserică, pastorilor, ajutoarelor lor și tuturor creștinilor. isus îi atrage pe copii la sine și ne poruncește, lăsați-i să vină. Vrând să spună cu aceasta, ei vor veni, dacă nu-i împiedicați. Caracterul vostru necreștin să nu îl reprezinte greșit pe Isus. Nu-i țineți pe micuți la distanță de el, prin răceala și asprimea voastră. Nu le dați niciodată motiv să simtă că cerul nu ar fi un loc plăcut pentru ei, dacă ați fi și voi acolo. Nu vorbiți despre religie ca fiind un lucru pe care copiii nu-l pot înțelege și nici nu vă purtați ca și cum nu este de așteptat aștepta din partea lor să-l primească pe Hristos în copilărie. Nu le dați impresia greșită că religia lui Hristos este o religie a întristării și că venind la Mântuitorul, ei trebuie să renunțe la tot ceea ce face viața fericită. Pe măsură ce Duhul Sfânt influențează inimile copiilor, Alăturați-vă lucrării sale. învăţaţi-i că mântuitorul îi cheamă că nimic nu, poate, nu i poate provoca o bucurie mai mare decât aceea ca ei să i se predea în floarea și prospețimea anilor lor. Responsabilitatea părintească. Mântuitorul privește cu o e infinită asupra sufletelor pe care le-a răscumpărat cu sângele său, îi pretinde ca roda al iubirii sale, îi privește cu o dorință de nespus. Inima sa nu este atrasă numai de copiii cei mai drăguți și mai bine pregătiți, ci și de aceia care, prin moștenire și prin neglijență, au trăsături de caracter inadmisibile. Mulți părinți nu înțeleg cât de mulți sunt răspunzători de aceste trăsături ale copiilor lor. Ei nu se poartă cu blândețe și înțelepciune cu cei greșiți, pe care ei înșiși, înșiși, i-au făcut ceea ce sunt. Însă Isus îi privește pe acești copii cu milă. El face legătura de la cauză la efect. Lucrătorul creștin poate fi un ialta lui Hristos pentru a-i atrage la Mântuitorul pe cei greșiți și cu lipsuri. Prin înțelepciune și tact, el îi poate lega de inima sa, le poate da curaj și speranță și prin Harul lui Hristos îi poate vedea transformați în ceea ce privește caracterul, astfel încât să se poată spune despre ei. Împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Cele cinci pâini de orz au hrănit mulțimea. Toată ziua veniseră o mulțime de oameni după Hristos și ucenicii săi în timp ce el îi învăța lângă mare. Ascultaseră cuvintele sale pline de har, atât de simple și lămurite, încât erau asemenea balsamului din galad pentru sufletele lor. Puterea vindecătoare a mâinii sale divine adusese sănătate celor bolnavi și viață celor muribunzi. Ziua le păruse ca fiind cerul pe pământ și nu-și dădeau seama cât timp trecuse de când mâncaseră ceva. Soarele cobora spre apus și oamenii încă mai zăboveau. În cele din urmă ucenicii au venit la Hristos, susținând că, pentru binele lor, mulțimea ar trebui să fie lăsată să plece. Mulți veniseră de departe și nu mâncaseră nimic de dimineață. În cetățile și satele din vecinătate... Ei ar fi putut găsi ceva de mâncare. Dar Isus a zis: Dați-le voi să mănânce! Matei 14 cu 16. Apoi, întorcându-se către Filip, el a întrebat: De unde avem să cumpărăm pâine ca să mănânce oamenii aceștia? Ioan, capitolul 6 cu 5. Filip a privit asupra mulțimii de capete și s-a gândit că ar fi imposibil să procure hrană pentru asemenea masă de oameni. El a răspuns că nu va fi suficientă pâinea pe care ar putea să o cumpere de 200 de dinari ca să o împartă între aceștia, încât fiecare să poată avea puțin. Isus s-a interesat ce cantitate de hrană se poate găsi printre cei adunați acolo. Aici este un băiețel, a zis Andrei, care are cinci pâini de orz și doi pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Ioan, capitolul 6, cu 9 Iisus a dat poruncă să le aducă, apoi le-a zis ucenicilor să le spună oamenilor să se așeze pe iarbă. Când acest lucru s-a făcut, a luat hrana și a ridicat ochii spre cer. A binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit năroadelor. Toți au mâncat și s-au săturat. Și s-au ridicat douăsprezece coșuri pline cu rămășițele de firmituri. Matei, capitolul 14, versetele 19 și 20 Printr-o minune a puterii divine a hrănit Hristos mulțimea și, totuși, cât de umilă a fost masa oferită! Doar peștii și pâinile de orz, care constituiau hrana zilnică a pescarilor din Galilea. Hristos ar fi putut întinde o masă bogată pentru popor, însă hrana pregătită numai pentru satisfacerea apetitului n-ar fi dus la nicio lecție care să fie pentru binele lor. Prin această minune, Hristos dorea să dea o lecție despre simplitate. Dacă oamenii de astăzi ar păstra simplitatea în obiceiurile pe care le au, trăind în armonie cu legile naturii, Așa cum au făcut-o Adam și Eva la început, a rezistat o cantitate abundentă de hrană pentru nevoile familiei omenești. Însă egoismul și îngăduința apetitului au adus păcatul și mizeria, din pricina excesului, pe de o parte și a lipsei pe de altă parte. Isus nu a căutat să-i atragă pe oameni la sine satisfăcând dorința, dorința care vizează belșugul. Pentru acea mare mulțime obosită și înfometată în urma unei zile lungi și pline de emoții, hrana cea simplă a constituit o asigurare atât a puterii sale cât și a delicatei sale purtări de grijă față de ei în nevoile obișnuite ale vieții. Mântuitorul nu le-a făgăduit urmașilor să-i viață de abundență. Soarta lor poate sta sub semnul sărăciei. Însă cuvântul său stă drept e că nevoia lor va fi satisfăcută. Iar el a promis ceva mai bun decât binele pământesc, mângâierea constantă a propriei sale prezențe. Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Tatăl vostru cel cere știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și năprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 33. După ce mulțimea fusese hrănită, a rămas o mare cantitate de hrană. Iisus le-a zis ucenicilor săi, Strângeți fărămiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic. Ioan, capitolul 6, cu 12 Aceste cuvinte însemnau mai mult decât a pune alimentele în coșuri. Lecția era dublă. Nimic nu trebuie irosit. Nu trebuie să lăsăm să se piardă niciun avantaj vremelnic. Nu ar trebui să neglijăm nimic din ceea ce ar putea sluji spre folosul unei ființe omenești. Să fie strâns tot ceea ce va acoperi din necesitățile celor flămânți de pe pământ. Cu aceeași grijă trebuie să teza, tezaurizăm pâinea venită din cer pentru a satisface nevoile sufletului. Trebuie să trăim prin fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie pierdut nimic din ceea ce a spus Dumnezeu. Nu trebuie să neglijăm nici măcar un singur cuvânt de care se leagă veșnica noastră mântuire. Niciun cuvânt nu trebuie să cadă nefolositor pe pământ. Minunea mulțirii pâinilor învață dependența de Dumnezeu. Când Hristos i-a hrăni pe cei cinci mii, hrana nu era la îndemână. După toate aparențele, el nu avea substăpânire niciun mijloc. Și iată-l! cu cinci mii de oameni, în afară de femei și copii, în acel loc sălbatic. El nu chemase acea mulțime să-l urmeze acolo. Dornici de a se afla în prezența sa, ei veniseră fără invitație sau poruncă, dar el știa că, după ce ascultaseră îndrumările sale toată ziua, erau fometa și slăbiți. Erau departe de casă și se apropia noaptea. Mulți dintre ei... Nu aveau cu ce să cumpere hrană. El, care postise de dragul lor patruzeci de zile în pustie, nu îi putea lăsa să se întoarcă postind la casele lor. Prezența lui Dumnezeu îi adusese, îl adusese pe Isus în locul în care se afla, iar el depindea de tatăl său ceresc pentru a căpăta mijloace prin care să facă fața acelei necesități. Când ajungem în strântorări, trebuie să fim dependenți de Dumnezeu. În orice stare de urgență, trebuie să căutăm ajutor de la Cel care are la îndemână resurse infinite. În acest miracol, Hristos a primit de la Tatăl. El a dat ucenicilor, ucenicii oamenilor, iar oamenii unii altora. Tot astfel, toți care sunt uniți cu Hristos vor primi de la El pâinea vieții și o vor da și altora. Ucenicii săi sunt mijloacele hotărâte de comunicare între Hristos și popor. Când ucenicii au auzit sarcina venită de la Mântuitorul, dați-le voi să mănânce. În mințile lor s-au ridicat tot felul de dificultăți. Ei au întrebat, să mergem în sate să cumpărăm hrană? Dar ce a spus Hristos? Dați-le voi să mănânce. Ucenicii au adus la Isus tot ce aveau, însă El nu i-a poftit să mănânce. El i-a îndemnat să slujească poporului. Mâncarea s-a mulțit în mâinile Lui, iar mâinile ucenicilor care se îndreptau către Hristos nu rămâneau niciodată goale. Mica provizie era suficientă pentru toți. Când mulțimea s-a săturat au mâncat și ucenici împreună cu Isus din hrana prețioasă oferită de cer. Cât de adesni se descurajează inimile când vedem necesitățile celor săraci, celor neștiutori, celor bolnavi, noi întrebăm ce pot face resursele noastre limitate și puțina noastră tărie pentru a acoperi aceste nevoi teribile? N-ar fi mai bine să așteptăm pe altcineva cu o pricepere mai mare să conducă lucrarea sau vreo organizație să se ocupe de ea? Hristos spune, dați-le voi să mănânce. Folosiți mijloacele, timpul și priceperea pe care le aveți. Aduceți-vă pâinile de orz la Isus. Deși resursele voastre pot fi insuficiente pentru a hrăni mii, ele pot fi îndeajuns pentru a hrăni o persoană. În mâna lui Hristos, ele pot hrăni pe mulți. Asemenea, ucenicilor, dați ceea ce aveți. Hristos va înmulți darul. El va răsplăti simpla și sincera noastră nădejde pe care ne-o punem în el. Ceea ce nu pare să fie decât un ajutor sărac, se va dovedi o masă îmbelșugată. Cine seamănă puțin, puțin va secera. Iar cine seamănă mult, mult va secera. Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice fapte bună, după cum este scris. Am prăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, Vă va da și vă va amulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele, pentru orice dărnicie. 2 Corinteni, capitolul 9, versetele de la 6 la 11